Så, Emma, så er vi tilbage igen. Det er vi. Med det gode program. Ja, det vil jeg sige. Vi øh, skal en start, et smut til Sunny Beach, mm. hvor Maja hun øh, har en lille efterløsning. Hvad der sker i Sunny, bliver i Sunny. Fuldstændig. Og øhm, så skal vi et, øh, et, et, et, et smut øh, til Jylland og øh, snakke om lidt ben. Mikkel han har nemlig øh, nogen til salg. Mm. Og så skal vi smutte forbi uh, Roskilde Dyreinternat, hvor de uh, overskider noget helt bestemt. <laughs> <laughs> og så skal vi smutte til uh, dagligbrugsen i Gjarløv, og der er noget mysterie, og det er noget på toilettet igen. Og uh, vi prøver lige at finde ud af, hvad det går ud på. Det er ikke sjovt. Nej. Eller så er det lidt. Ja. Og dagens gæst, Emma. Vi er så heldige at have Andreas Cornelius med i studiet. Velkommen til. Mange tak. Vi er, jeg er lidt starstruck, synes jeg. Ja, det, altså, det er, jo, det er øh, jeg øh, også. Vi er vant til at se dig på skærmen, ikke? og så er du lige pludselig foran en. Det er jo <laughs> Det er helt nyt. Andreas, podcasten her, det er en efterlysningspodcast. Det vil sige, mm -hmm. vi ringer nogen op og hører dem. De har skrevet ind til os. De skal bruge brug for hjælp til et eller andet. Det kan ja. være en, en person, de leder efter. Det kan være, de skal af med noget. Det kan være, de har et spørgsmål generelt. Ja. Og så ringer vi dem op og hører dem, hvorfor lige præcis, at de er med her, og det betyder så meget for dem. Så det er egentlig ret stille ja. og roligt. Så du er med til at opklare i dag, og du spørger ja. bare ind til, hvis Endelig der er noget, du at det kan ikke passe det der, eller jeg kender en, der har det der. <laughs> øhm, og udover det, Emma? Ja, så øh, laver vi jo lidt en klassisk øh, Q&A inden programmet øh, til vores gæst, hvor vi lige spørger følgerne ud, hvad, hvad har, brænder I ind hvad med Hvad brænder I mere spørgsmål? spørgsmål? Hvad kan I okay. ikke holde tilbage? Ja. Og det har vi selvfølgelig også gjort for dig. Er du frisk på, at vi tager nogle spørgsmål? Man må altid... Sige nej. Bare sig, den, der, den svarer ikke på. Nej, det er fint. Vi ja. starter. Okay. Det, der bliver klippet det her, ikke hvis det er helt galt? <laughs> ja, hvis det er helt galt. Ja. Ja. Vi på det. Nej, det <laughs> okay. Skal jeg tage den første? Endelig. Der er en, der spørger, øh, hvad er det kedeligste ved dit job? Altså, hvornår keder du der mest? Når jeg er skadet. Når er du skadet? Ja. Hvad laver man så? Så, så genoptræner man. Og øhm, det er jo bare sådan noget... Ja, det starter rigtig kedeligt med øvelser, og så... Gør man stille og roligt op ude på banen, og så kan man spille, når man er klar. Men det er bare kedeligt sidde inde i det gym der, mm. hvor de andre træner spiller kampe. Ja. Mm. Hvor langt til den længste periode, du har været skadet? Oh, jeg havde en lidt grim skade med anglen, hvor at, øh, jeg brækkede den og led det hele. Og det tog fire måneder, før jeg var tilbage. Okay. Så det, var, altså, det kan godt være værre. Ja. Altså, når man får de der korsbåndsskader og sådan noget, så er det, så er det rigtig skidt. Det ja. er sådan noget måske tæt på under et år. Tæt på et år ikke Er det fandme lang tid ja. også sådan, med at være ja. sat ud og spille ja. i hvert fald? Det har jeg heldigvis været, øh, været fri for. Ja. Og så det, jeg også sker, tænker jeg altid, at man ser på banen i, hvis I falder, og der sker noget, og så laver I den der, det selvfølgelig gør det ondt, men det er jo også en tanke af, åh oh, nej, nu, altså så går der lige de der måneder, før jeg er tilbage ja, igen, altså igen hvis, måske. Ja, altså, øhm, man bliver jo sat meget tilbage. Altså, man mister form, og ja. man mister rytme, og Selvom det er bare en lille skade, der kun en et par uger, så, så er det pissirriterende. Ja. Altså. Ja. Mm. Der er en her, der også har spurgt, hvordan er det at være en kendt fodboldspiller? Fordel eller ulemper? Springer du køen over? <laughs> Jeg springer køn over. Gør <laughs> du det? Nice. Men, øhm, det gør du. <laughs> er der nogen ting, <laughs> hvor man er er sådan. Hey. Øhm, ja, men altså, der er da, der er da gode ting og irriterende ting. Man kan jo ikke gøre noget, eller slippe afsted med noget, som alle mulige andre kan, uden man bliver opdaget, synes jeg. Altså, det skal man være Man kan ikke opføre sig helt, helt sindssygt. Øhm, samtidig så er der også nogle fordele. Altså, sådan, ja. Altså, det kan være alle mulige ting, men altså, hvis der er noget, der ikke kan lade sig gøre, så kan det være, ikke kan lade sig gøre, fordi man er kendt, eller et ja. eller mm. andet. Ja. Ja. Betaler du for flasker ind på klubben? Ja, det gør jeg. Okay. Det gør jeg. Det har jeg heller ikke noget problem med. Gør du det, Anders? Hva? Ja, jeg, jeg, jeg går slet ikke ud. Nej, altså, det er rigtigt. Nej, hvad hedder det? <laughs> <laughs> Jeg har jo mødt dig nogle gange på festival, og musik er lejet, og, ja, det, er koncert, og der ja. var, det var jo helt vildt. Altså, der var bare en sværm omkring dig, lige med det samme. Det må også være sådan fedt, men også sådan lidt irriterende i længden nogle gange, eller hvad? Ja, det er ret irriterende, men det altså, er det, det, altså, værst, de steder, du lige har nævnt, der mm. hvor, hvor folk er lidt fulde og, ja. og, og øh, godt humør og sådan noget. Ja. Så øhm, ja, den der grønne koncert ude i Valbyparken, der, ja, ja. det var... Øh, der stod jeg og det var, kiggede det var på. Godt, det er mig. Ja. Men det var, det var suspekt der skulle på, ikke? Så ja. <laughs> folk var godt humør, ikke? <laughs> Jeg tænker også, er det ikke irriterende? Altså, det tænker jeg, må være en ulempe, at man nogle gange godt som øh, almindelig person bare kan være sådan, kæft, jeg glæder mig til at være mega stiv i aften, og at den skal seriøst have med vennerne. Men man godt ved lidt, at sådan, man er en person. Folk også lægger mærke til. Har man sådan heste øh, hestebrænder der? Altså, man bare sådan, fuck det. <laughs> Det har man jo, det har jeg i hvert fald nogle gange på det rigtige tidspunkt. Ikke? Men altså, jeg, kan jo ikke, altså, jeg har jo ikke lyst til at have det, altså, sådan, når jeg ikke skal have det, fordi at, at, at jeg har alligevel så meget motivation for ja. at være god på banen og for at gøre det godt og sådan noget. Så så jeg gør det nogle gange når vi ikke er i sæson og når vi er, sådan, når der er tid til det og sådan noget så gør jeg det fordi jeg synes jo også det er griner. Ja. Altså. Er er du da også et menneske. Altså ja, ja. du skulle have et afløb, for, ligesom at, ved, at være som os andre på en eller anden måde, ikke? Ja, ja. Jamen, jeg tænker bare, altså jeg kan selv have det sådan lidt moralske temperament dagen efter hvis man lige mm. ser nogle billeder af man har stået på eller noget mm. et eller et sted og danset og var stiv til ja. jeg tænker, jeg tænker altid tænker heldigvis er der ikke nogen der tænker over det. Mm. Altså, der er ikke nogen der tænker over mig. Nej. Har lidt noget andet, som ja, man måske har ja. Det kan I tænke over det Næste gang over. I står og, ja, ja, ja, Bare står med diverse flash i hovedet ja. Vi skal til Første efterlysning Ja. Yes. Og øh, det er jo så faktisk øh, Altså en fin segue over mm. i, i en anden brand ja. Tænker jeg Vi øh, har Maja med på telefon Der øh, ja, har været i øh, Sunny Beach Hej <laughs> Maja Hej. dag. Fortæl os ja, ja. Uh, lidt om din uh, tur til Sunny Beach, og hvem det er, du uh, efterlyser nu. Ja, jamen, uh, min storebror han var guide i uh, Sunny Beach, så min veninde og jeg, vi skulle lige nå og besøge ham. Og så uh, var min veninde lige ude at knække sig, og så stod jeg der lige og ventede på hende. Og så mødte jeg lige nogle i Prince uh, King, og så endte det med, at... Uh, vi tatoverede en smiley på hver deres røv, <laughs> og så en entialer efter. Fedt. Så jeg fører ligesom en, en, en dreng, der har en smiley på røven, <laughs> og spokstavende M.H. Dine entialer? Simpelthen. Ja, det er precis. Andreas, har du været i Sunny Beach nogen sinde? Nej. Jo, hold nu op. Det har du. <laughs> jeg har været øh, et, et lignende sted, faktisk, mm. da, jeg var, øh, da jeg var lidt yngre mm. i, øh, på Mallorca, Magaluf. Ja, der har jeg også god været, god det er dejligt sted at handle ja. ja, Der er store diskoteker Selvfølgelig har du det Maja, hvordan foregår det her? vi nu ser du, vi den dem på røven Altså er det jer selv, der lige havde sådan en tatoveringsgrej i tasken Eller var det ind til en lille biks, og Nej, der var sådan en øhm, biks som du kalder det Og så var øh, det var egentlig meningen, at vi skulle have en Og så de drenge, de havde aldrig fået en tatovering før Og så fik vi lidt overtalt dem til, at, øh, at den skulle vi lave den første så øh, det gik de med på Altså, ja. jeg der tegnede, tegnede den på. derinde, eller hvad? Altså, vi tegner med sådan en kuglepen Og så er der så tatovereren der tegner over mm -hmm. Fordi der er et eller andet med, hvor hårdt man skal trykke og sådan noget så. Nej. Hvordan går det fra, ja. at en knækker sig Og man møder nogle drenge i køen til Birking Til man lige pludselig får lavet en uh, tatovering resten af livet øh, jeg vil ønske, at jeg kunne svare dig på det Det er Sunny Det er Sunny Beach det er ja. Hvad der sker i Hvor stor en tatovering snakker vi om her? Ja. Nej, det er bare sådan en, jeg tror måske, to cm. Det er ikke Det er ikke så stor. Mm. Men altså, den er der jo. Det er rigtigt. Hvad, hvad, hvad har vi på den her fyr, der får tatoveret dine initialer? Så altså, ved vi, hvordan han ser ud? Eller har vi navn? Noget som helst? Altså, hvis jeg husker rigtigt, så hedder han Oliver. Men jeg er ikke sikker. Okay. Okay. Og jeg har et billede af hans ven, men ikke der ham. Simpelthen. så Og mm. ham, ven, har altså også smiley på røven, så min venind sagde det på røven. Ja. Det er jo ikke det, det super meget. meget, og jeg tænker heller ikke, at vi kan ja, få lov at dele billedet af vennen på story. Men nej. i hvert fald, Maja, hvis der er nogen, der ja. lytter med derude og, ja, og render rundt med en smiley med dine, og dine initialer på, på røven, så kan de jo lige melde ind. Ja. Eller hvis man har været sammen i en fyr, <laughs> hvor man har tænkt, hvorfor fanden havde han ja. de Nå, ja, initialer på røven, så... Så man lige det. pludselig har hey, et moment. Ja det, ja. ja, det tænker jeg. Så ja. vender vi i hvert fald stærkt tilbage til ja. dig, Maja. <laughs> Jamen, det ville jeg være glad for, hvis I gjorde. <laughs> vi ses i Sonny. <laughs> det gør vi. Det gør, hej. Hej, hej. hej. Ja. Har du været i Sonny, hjemme egentlig? Det har, har jeg ikke. Det har du ikke? Nej, okay. du jeg har sådan... faktisk aldrig været nogen øh, nogle af de der steder. Men ja. jeg har været rigtig meget. Og det er måske sådan lidt den fancyere udgave, man rigtig meget kan. Du har været rigtig fan det, du har rigtig meget kan. Jamen der er jo også alle de der øh, nasty klubber. Ikke? Sådan noget lige og hvad fanden de hedder der nu. Hvor man også står Det er lige ikke ligesom den glade er det, Nej, altså. ikke rigtig, øh... det er den eneste pandange, jeg har <laughs> til det. Okay, slap af op. Du har spurgt. Ja, det er, oh, er ja. du klar på et par spørgsmål med, inden vi går videre til den næste? Andreas? Ja. Der er en, der har spurgt, øh, hvad er det dummeste, du har købt for dine fodboldmillioner? Er der en eller anden ting, du har købt? Det der, det, øh, det øh, skal jeg ikke rigtig bruge til noget. Jeg er blevet spurgt om det der før. Jeg, er du det? Jeg har købt mange dumme ting. Jeg ved ikke... Det er jo en top øh, 3. Man, øh, Køber man ikke et andet sådan, når man første gang begynder at tjene lidt flere penge, end alene andre venner, jo. tænker jeg, så... Jo, altså... Jeg ved, ikke. Jeg ved faktisk ikke, altså, hvad, hvad, hvad det dummeste skulle være, altså... Ja, jo, jeg tror, noget af det første, jeg købte, øh, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle... Øh, altså, jeg flyttede over til England lige pludselig der. Havde masser af penge, øh, og så, tænk, så havde jeg bare et kæmpe hus og så fyldte jeg det op med B.O. Fjernsyn, ikke? Altså, <laughs> <laughs> det er jo bare... Altså, det er det også fedt. Ja, det er jo så tørt. Det var, det var, vi snakker, ja, Nej, det gider jeg ikke engang sige, meget det kostede. Hvor gammel var du der? Der var jeg 20, jeg må nok også se, hvordan ting går. Fit. Er der nogen dumme biler? Er der ikke en anden sådan? Okay, den der. Nej, altså, ja. den er rigtig, sådan en rigtig drengrøv? drengrøde. <laughs> jeg har, jeg har ikke, jeg har, nej, nej, ikke biler. Jeg har kun haft sådan en bil ad gang, okay. og gangt øh, og ja, altså ligeså. Nej, ja, okay. ikke ikke nogen dumme ting. Heste, heste. Heste. heste. Mm. Godt, man, altså det er der jo nogen der gør. Nej. Ja. Lad mig lige tænke over du det, for så ja, kan jeg vende, vende tilbage, tilbage. Øh, hvis jeg lige den. kommer på noget løbet af programmet her. Ja, ja. Endelig. I mellemtiden så er der en, der har, øh, har spurgt, hvad er din skørste oplevelse med en fan? Mm. Skørste oplevelse? Er det var fucking weird det der? Det, det, det, jeg synes, det er nogle svære spørgsmål, ikke? Fordi, altså, <laughs> er det, fordi du ikke kan svare? Eller skulle, fordi du Nej, jeg skulle lige have forberedt mig, fordi der er sgu mange oplevelser. Har man nogle tidspunkter, hvor man ligesom står i et sted, hvor man slet ikke havde regnet med, at man ville blive genkendt? Har du været på en studentervogn? eller Det har været nice. Altså for studenterne? Ja, ja. det kan du også i gruppe over. Ja. Lidt mere fodboldagtigt spørgsmål her. Der er en, der spørger, hvornår er det for sent at gå efter en fodbolddrøm? Det må være sådan aldersmæssigt. Ja, det er jo ja, ret tydeligt. Altså, man kan ikke lære at spille det sent. Det, det er for svært. Ja. Man er nødt til at starte tydeligt. Så det er bare sådan for barnsbilen ja, så, ligesom bare skal... Ja, der er ikke så meget. Du kan ikke, altså, det kan man ikke bare lære. Har man hørt nogen, der sådan startede som sådan 25 i 30 år Det kan man ikke. Det kan man slet ikke? Det er umuligt. Ja, okay. Satans. Satans. Der er nemlig også en her, der spurgt, hvad der fik dig til at begynde at spille fodbold. Men det var måske bare... Det var bare interesse, tror jeg. Sådan. Hvor gammel var du? Jeg var fem år og gik i børnehave, og så fandt de ud af dernede, at vi bare løb og spillede fodbold. Og så blev jeg sendt i en fodboldklub af mine forældre, og så har jeg bare spillet siden. Så det er Simpel. meget, ja, meget ja. simpelt. Det mm. er mm. Ja. Det er for sent for os, se ja. Emma. det var svært. Oh. Mm. Ja, men altså, I, jo også, I, jo allerede, I har allerede fundet noget i pæskole til, det er jo ja. det vigtigste. Ja, jeg stedder, tror jeg, ikke? heller ikke, det havde været min vej. Ah. Heller ikke din. <laughs> okay, fordi, vi går videre. <laughs> vi går videre til næste efterlysning. Ja. Og den er lidt skør, ikke? Du skal næsten bare læse, hvad der står i, øhm, i din papir, hvad jeg har skrevet til dig. Der står Mikkel har ben til salg. Ja. Mikkel, velkommen til programmet. Vi har glædet os til at have dig med på telefon. Ja, tak. Du bliver øh, nødt til at fortælle os, hvorfor vi har skrevet, at du har ben til salg. Hvad, hvad er det, du, øh, du har? Jamen, øh, nu har jeg jo ikke så mange tilbage mere. No. Øh, vi har startet ud med 192 af de her sjove ben her. Ja. Øh, og nu er jeg nede på 187, efter jeg sendte det par til Vi er jo lidt forvirret her. Sådan, vi har en gæst med Mikkel. Du må nødt til lige at starte fra, fra scratch. Ja. Altså, øh, hvorfor har du så mange ben? Hvad er det for nogle ben? Øh. Jamen, det er jo helt utroligt dumt, men øh, det er jo simpelthen fredag, og jeg er på vej hjem sammen med min marker og så tager vi jo hit og ofte, måske et par øl sammen, når vi kører hjem der. Øh, og han bor ikke så langt fra mig, så det ender jo med, at vi sidder hjemme med mig og der ikke lidt flere øl, end vi egentlig burde. Øh, ja. Og så kommer vi i tanke om, vi mangler en palleløfter ude på arbejde. Hvad mangler I? En palleløfter? Ja. ja. Den er rundt med paller? Ja. Så den er jeg inde kigge efter på en aktion-tide. Vi er jo simpelthen for nære til at købe dem helt ny. Ja. Øh, de koster sindssygt okay, mange penge. Ja. Øhm, og så stod jeg på de her ben under en anden aktion, som overhovedet ikke har noget med værktøjer. Men jeg synes, de er helt vildt sjove. Og beskriv lige benene for os. Hvad er det, man øh... bruger de her ben til? Jeg ved det ikke. <laughs> altså, fordi jeg sidder, er, jeg... jeg sidder og kigger på et billede øh, fra dit Facebook-opslag, hvor... Det ligner nogle sådan lidt mosbeklædte ben, hvor at... Øhm, så nogle nisseben? Ja, lidt nogle nisseben med mos på, som jeg kan komme ting, måske planter i til min have. Er det korrekt, Mikkel? Ja, jamen altså, det jeg tror det er til, det er jo til at plante øh, løg, altså på, øh, blomsterløg og sådan noget i. Ja. Øh, ting, og så stille mennesker i haven eller indenfor. Ja. Øh, jeg har aldrig set sådan nogen der før. Jeg synes, det var helt vildt jove, Og øh, det gjorde min makker også, han syntes, det var en mega god idé. Dem skulle vi da bare have. Og så bød jeg på de der ben, og ja, så fik jeg dem. <laughs> og så fik du 192 øh, stykker af dem? Ja, ja, ja. Kære, så var øh, lidt dum, Mikkel. Vi, vi tog fri, kl. <laughs> kl., vi tog fri øh, kl. 11 onsdagen efter, og så spændte vi øh, en stor træler bag på bilen og kørte til Fredericia og hente alle de ben der. Jamen <laughs> for helvede, altså ja. hvad gør det? Jeg har aldrig købt noget så dumt. Der. <laughs> du... det tænker jeg det, det er <laughs> <dryfueling> Den er rigtig godt placeret, den her. <laughs> det var heller ikke. Helt gennemtænkt, og min kone hun synes ikke, de er særlig pæne. Og de fylder jo helt vildt. Ja, hvor, hvor, synes, hvor er, der du er alle de her ben stående hen? Prøv at forklare, hvordan det ser ud i huset. Eller så ud. De står lige uden på min terrasse der, ja. så når jeg går ind i min stue inden på køkkenet, så kan jeg se, jeg lige kaster der med benene der stående. Det har jeg stridt op i vejret, og en er for det dumt. Æm, hvor, hvor mange ben er du nu nede på, efter du har fået solgt lidt ud? Der er, simpelthen, der Jamen, er folk, der er kæmpe det. Købt... Jeg skal også være helt ærlig. Jeg har... Jamen, der er købt tre. Det var en, der stod mit opslag, jeg lavede der. Uh, de kørte ned fra hendes derbo og hentede dem. Det, det stod der i hvert fald på profilen, hun kom derfra. Uh, og så min og hans mor havde stillet nogle i guld og de har også holdt et par. Okay. <laughs> og uh, så er ja, jeg sendt et par til jer. Og det glæder så, uh, vi os rigtig meget til at modtage. Jeg, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke talt dem, men uh, der burde være 192, til at starte med. Okay. Hvad, hvad, hvad giver ja. du for sådan 192 ben? Øhm, de er jo egentlig ikke særlig dyre. Jeg Nej. tror, det, der gjorde dem dyre, det var jo, at jeg var nødt til at tage fri. Ja. det meste af en dag, og så samtidig give min for det meste af en dag. Øhm, og så kører turen ned og hjem igen. Så det ja, er det virkelig. ikke. Hvis jeg lægger det hele sammen, så har det blevet kostet en, en 7 kroner at købe de der ben. Ja. <laughs> Nå, ja. Også virkelig dumt. Hvad hedder det, Mikkel? Men ja, de, hvad har du fået reaktion efter du lagde det på Facebook, og det er ligesom er blevet bredt lidt ud? Kan en af folk er der, der tænke, at hold da kæft, er der, der er meget smart, der, der er der salg i ben? Det er sådan lidt blandet, fordi ja. der er faktisk mange, der skriver, at de synes, de er rigtig søde, de her ben og sådan noget, og, de, og det er åbenbart på sjælderne alle sammen, så der er ikke nogen, der gider at komme og hente øhm, Og så, så, jamen, Folk, de synes jo bare, det er helt vildt sjovt, og det var jo overhovedet ikke meningen, at det skulle skes sådan her. Øhm, ind i gruppen var der en kvinde, der foreslår, om jeg kunne lave et opslag på min egen profil og dele det, eller øhm, de kunne hjælpe mig at dele, og det, det ville jeg ikke, fordi jeg synes simpelthen, det var for fineligt at sende det rundt. Ja, okay. Det er godt og så skriver der en anden kvinde, der skriver til mig, det er inde på Facebook, hun skriver til mig, om hun har lov til at dele det der, om hun har 5.000 følgere, jamen det må hun godt, fordi det var ikke nogen, jeg kender, og det var fint nok, det er der ikke så mange, der så. Og så skriver hun tilbage, hun har sendt sin interne stemning. Åh, så er det der sådan, det kører hjulet. Ja, Det er klart. Mikkel, hvis nu man er interesseret i sådan et par lækre stænger der til haven, hvor kan man så skrive til dig henne? Hvor kan man få fat i dem? Nu på Facebook eller Instagram. Jeg tror bare man søger musben <laughs> ind på musben på musstegger. Åh er det fedt. Og Mikkel, hvis vi får nogen henvendelser, så sender vi dem selvfølgelig også din vej, så vi kan komme af med alle ja. albenen. Så, så konen bliver glad igen. Ja, det bliver vi nødt til. Ja, det tror jeg ikke. Men ja. <laughs> nej. <okay. laughs> tak for det gør jeg med Mikkel. Ja. Det. Hej. Hej. Hej. Var det, det er en god brænder, der bestilte en masse mosben. Altså, og så ja, fylde traileren, og så bare, nå, det var det. Men jeg synes, det er vildt, at man vælger at eksekvere på det efter branderen, ikke? Jo, så altså, tænker man sådan, at det er Okay, det er super ærgerligt at har spildt 7.000 på det, men jeg skal fandme ikke hente dem. Men her var fandme heller ikke en rigtig sælger her, vel? Der var, <laughs> ikke sådan, altså, der var ikke rigtig så meget med, hvad man kan bruge dem til, og så egentlig ikke helt selv... <laughs> Altså, her... Det er svært at finde nogen, der skal købe det lort, mand. Det <laughs> ja. nice. er ja. Jeg tror, det hedder mosben. Jeg tror, det hedder mosben. Åh, oh, men er det, så. Oh, God. Andreas, er du klar på et par spørgsmål mere? Ja. Øhm, der er en, der spørger, ser I stadig store patter i omklædningsrummet? Oh, Hvad betyder det? Altså, er det nogen, der er imod det, eller har været I står og banker, og hvordan er det ledes? Altså, når vi har vundet, ikke? Ja, ja. Ja, det kan jeg jo godt afsløre her, det, det gør vi jo, mm. altså simpelthen. Ja, fair. <laughs> det, fair. Det er vel okay, altså. Ja. Hva, jeg kan ikke Forhøj. engang huske, hvad det var. Nå, det, var det, det, det var vel noget med, det, det var for krænkende, eller var ja. det for, ja. Jeg ved det ikke helt lidt, men der har været eller Men I er glade for dem? Yes. Ja, store pætter. Ja, store pætter, ja. ja, ja. ja det, altså, jeg kan ikke se, at det skulle være så galt, men nej, det... Hvem kan ikke <laughs> lide det? Altså. Jeg håber, du har svaret nok derude. Åh, <laughs> oh, ja. Hmm? Der er, øh... Er en her, der har skrevet, være den klub, du slutter din karriere i? Det kunne godt være. Ja. Fordi nu er jeg blevet 29, og jeg har lavet en femårig aftale, så ja, det var jo ikke evigt. Så ja, det tror jeg er planen. Jeg har lige ændt til det, ikke? Nu der er jo kommet en masse fodboldspørgsmål og så bliver jeg bliver jo nødt til at føje følgende. <laughs> Æm, der var en der spurgte her om dit skifte, om det handler mest om længsel efter hjemlandet eller er det økonomisk? Nå, oh, det, ja. Øhm, Formen, altså, jeg tænker, min formand i et tidspunkt, hvor man tænker, fuck, jeg vil gerne egentlig, altså lidt hjem. Ja, altså det der handler om for mig, det var øhm, altså der var noget personligt med, at øhm, min øh, min ekskæreste og vores barn... Øh, Både i København, ja. og øh, så vil jeg gerne være tættere på det. Øhm, og det var det var selvfølgelig et meget vigtigt, øh, meget vigtigt punkt. Øh, og ja, så, så, så kunne det lige pludselig passe sammen, det hele. Øhm, og FCK havde lige pludselig muligheden for at hente mig, og, øh, og det var en lidt speciel situation. Det var, jeg ved ikke om I hvor meget følger med, men det var det der med, at øh, vi spillede Champions League mm. øh, playoff-kampe mod FCK. Jeg spillede i i Tyrkiet, og vi spillede mod FCK ja. om at komme ind i Champions ja. League. Og vi ryger så ud til FCK, øh, og der er jo en masse øh, penge, der ligesom man får for at gå ind i Champions League, og, og der kunne de så bruge nogle af dem på at hente mig tilbage, og det var så, selvfølgelig så øh, fedt for mig. Mm. Øhm, men, øhm, men nej, det er overhovedet ikke økonomisk, fordi jeg får ikke lige så meget ud af det økonomisk, som jeg gjorde dernede. Så, så det, er, det, er, øhm, det er personligt og sportsligt, at jeg har valgt at komme tilbage. Mm. Ja. Mm. Da jeg sad og gennemgik de her spørgsmål her, så er der meget sådan, er det din sidste stop og, hvad så, og alt muligt andet? Er det, der er, en, der sådan, er det ikke stressende, når folk spørger til, hvad man hele tiden skal lave efter fodbold? er det ikke sådan, altså, nu er jeg her, og det er bare det der, og sådan... Er det, det er ikke sådan, også sådan, en, der spurgte Jamen, det er det, altså, er det ikke bare sådan, pff, nu er jeg her, og han slapper, og <laughs> jo, nu lyder det bare, altså sådan, Jamen, er det ikke stressende meget... at tænke altså videre hele tiden? Jo, men det er jo også en stressende øh, tanke i sig selv, fordi man, man ved, at det slutter ret tidligt, og mm. så, så kan man ikke fortsætte mere, og så skal man finde på noget andet, og Altså, øhm, man bliver måske nødt til at, at forberede sig lidt på det, og der kommer et liv efter, efter fodbold, lys og slukker og sådan noget. Ikke? Så mm. der er mange, der tror jeg har svært ved den der omstilling der, men, men jeg tror ikke, jeg har så mange hobbyer og så mange ting, jeg ellers går og, og, og, og hygger mig med, at jeg, jeg tror ikke, det bliver... Det er problem for mig. Jeg, jeg, jeg, jeg frygter det i hvert fald ikke. Nej, nej. Men jeg tænker også på mig selv. Altså, jeg er jo sådan en influencer-type. Altså, det, det stopper jo også på tid. Altså, det er sådan, yeah. Og jeg bliver også tit spurgt sådan, hvad, hvad, skal, hvad skal du så bagefter? Eller, det må også stoppe snart. Eller yeah. sådan. Og det er jo lidt det samme også med, med yeah. fodbold. Altså, det det, selvom man godt ved det, så er det da også en mærkelig tanke. Sådan, man er jo ligesom det nu. Du yeah. er fodboldspiller og, og er kendt for mm. det, ikke? Ja, men det, ja, det handler vel om... Men jeg synes ikke... Jeg, jeg, jeg, jeg har ikke mærket den der, at der er mange, der går og spørger mig nej, om det. nej. Øhm, det er mere som så man selv går med de der tanker, tror jeg. Ja, ja men, men så det gode er det jo godt at du, man godt ved det jo et ja, ja, ja. sted, ikke? men ja, det er ja. også lidt skam, at man så ved det, men ja, det ja. ved jeg ikke, det. Er sådan ja. det. <laughs> Jamen ja. det ville da være fedt, hvis man bare kunne spille, til man var øh, 65. Ja, ja Så altså, ja. Som normalt gør man desværre ikke. Vi skal til næste efterlysning. Mm. Og efterlysning, og efterlysning Ja, det er mere en, en opklaring. Øh, det er stukket af. Når vi optager det her afsnit, så er det Valentine's Day, faktisk. Og, ja. øh, og der er mange måder at fejre det på, og hvad man gør. Øh, vi skal en tur til Roskilde. Ja. Og der er Roskilde Dyre som øh, har lavet et lidt sjovt opslag, som øh, er stukket lidt af. Har vi Rikke med? Det har I i hvert fald. Hej, Rikke. Hej. Hej. Rick, øh, hvordan fejrer I Valentinsdag i, øh, i Roskilde og med dyrene? Jamen, øh, det har vi fået hjælp til. Ja. At nogle af vores øh, katte og kaniner og knaver og fuglene har som også lige, øh, hjulpet lidt til, fordi at vi har fået rigtig mange henvendelser på det her opslag. Så vi havde simpelthen øh, brug for at inddrage flere dyr end katte i det her projekt her, så vi havde, havde masser af af steder og ligge de her forskellige sædler med navne på. Ja, Fordi, og, øh, ja, og fortæl os lige om, hvad det er for en opslag, I har lavet, siden at dyrene kommer i spil. Jamen, øh, vi har lavet et opslag, som vi synes skulle være et skud ud til nogle af dem, som ikke fejrer times med hjerteformede balloner og fylde chokolader, men måske sidder derhjemme med lidt ondt i hjertet og, og nogle minder om en eks det er mest, lyst til at glemme alt om. Ja. Og så øh, lavede vi det her lille tilbud til dem om, at de kunne donere 35 kroner mod, at vi skrev eks-kærestens et papir og lagde det ned i en kattebakke, og så kunne katten ligesom gøre det, den skulle gøre, <laughs> over på ekskærestens navn. Jeg synes, det synes jeg er mega fedt. Så ka altså, kattene skider simpelthen på ekskæresterne? Altså... Ja, det er... Overskider <laughs> sådan et <lidt laughs> ekskærestenavn? Det er lige præcis det, der var planlægt, ja det lykkes over al forventning. Det, ja, hvad så? Så det kommer er, det her opslag er, ja. op øh, på jeres Facebook, og folk, hvad fanden foregår der? Min indbakke, folk begynder at sende det her ind, og I selv også får en, en del opmærksomhed, og så, så, så skriver folk simpelthen til jer med eks navne Ja, og mange har også til tilkendegivet, og de synes, det er en sjov idé, og at det giver mening, og at det er lidt sjov afveksling for alt det andet, plus luset, der ellers er på den her Jamen. dag her. Så, så, så det er virkelig blevet taget rigtig, rigtig godt imod, og så er vi jo også glade for, at der er nogen, der har lyst til at, at sende os nogle penge, så vi kan hjælpe nogle flere dyr. Det er selvfølgelig rigtig god sag, stjælless. Kan man godt få andre dyr end katte til at skide på navne Gud, ja, kan man det? kan man i hvert fald. Ja. Kanin, der er en der virkelig der. Så det, de har virkelig været meget hjælpsomme også. Hvad har I af dyr, der kan skide på navne? Jamen, altså, der er selvfølgelig katten, og så ja. kaniner, og marsvin, og fugle har også været endnu... Er der ikke nogen store dyr? Gud, <laughs> Altså, det, det har, jeg tror, det har været lidt svært at få nogle hunde til at skide på oh. papir, men øh, det kan være, vi gør det næste år. Altså, hvordan har folk henvendt sig? Har de bare skrevet sådan et navn, eller har der været sådan nogen, der... det her navn, ikke også? Jeg er så træt af det. Ja. Der, må, der må væk. Der må, der må gerne gås til den. <laughs> altså, en af de ting, som er gået igen, det er Vladimir Putin. Så han har fået en æresplads ude på personaletoilettet. Putin? Han var simpelthen øh, for, for, for stygt til, at, øh, at der var sådan så sød, pelset kat, der skulle, der skulle ordne den sag der. Så den, han er egentlig ude på personaletoilettet. Så ham skider I på? Altså... Øh, ja, det er der nogen, der gør. Okay. Det. Yes. <laughs> nej, hvorfor <fedt. laughs> er der et navn, der går igen? Nej, altså det... Nej, det er der ikke. Og der er også mange, der bare har tagget hinanden i de der opslag der, og bare synes, at det har været rigtig sjovt. Men ellers så, så er det jo... Øh, ja, vi har jo heller ikke ønsket at hænge nogen ud, så hvis der har været et meget specielt navn i mellem der, så er det nok kommet ned og stige i bakken. Ja, så der ja. ikke er ikke nogen, der føler sig ramt. Så er der sådan meget, hvad hedder det, almindelige danske navne, og det er jo både... Pigenavne og drengenavne, der ja, ja. Har, vi har mange, der godt kunne, <laughs> ja. øh, kunne melde om, øh, altså har øh, om Andreas Cornelius eller Anders Hemmingsen, er det, er det kommet op i blandt navnene? Den er jeg ikke lige stødt på, nejder. nej. Det. Okay, så vi er, vi er safe, han. Vi er safe. I går fri i den her omgang. Rikke, hvor mange har, har skrevet til jer? Det har jeg faktisk ikke talt på, men det er sindssygt mange. Jeg. Selv er det et beløb, der er kommet ind, det er på den anden side 20.000, så kan oh, man ja, hurtigt regne ud, at der er rigtig, rigtig mange, her. der har... Ja. Bum. Det er jo yeah. også en måde at udnytte øh, Valentinsdag på. Er, det, er det? det er genialt. Ja, det kan man, det kan man jo godt sige. Men øh, ja, og så håber vi selvfølgelig også, at det nogen, at sidde hen på nogle af de katte, der sidder og venter ja. på et hjem. At der er nogen, der får øje på dem, ikke? Jo, det er ja. rigtigt. Ja. Jeg tror, det var ja, noget med, at man, lyste, at man kunne kæle ligesom, med en kat, som, øh... hvis man mangler en Valentinsdag <laughs> Det var ja. også <laughs> noget. Det var der, jeg troede, var på vej hen. der. Ja. Ej, det, <laughs> det var, var noget også helt andet. Jeg håber på noget mere vibe der, end bare sådan en for for one night <laughs> One night Er det Er det noget, I gentager næste år? Det kan jeg næsten mærke, eller hvordan? Altså, jeg ved det faktisk ah. ikke endnu, fordi Karina, som er vores solviansvarlig, er en meget fantasifuld menneske, og øh, jeg tør ikke tænke på, at hun øh, hiver op af have det næste år. Nej, men men øh, der er også noget at vente omkring 1. april, så det kan folk også uh. omkliere. Ja, og Vi sidder klar og med opdater-knappen <laughs> og følger med <laughs> yes. på diverse sider. Rikke, jamen tak for, at du gad at være med, ja. og tak for den ja den gode ånd, kan man vel sige, at, at samle penge ind til til dyrene. Og tak for det, at I fik øje på os. Selvfølgelig. Ha' det godt. Egentlig måde. Hej. Hej. Simpelthen. Jeg synes, at du er meget jamen, frisk. Det er dejligt, for jeg ved, at vide, I er ikke i. Altså, Skræt. I er ikke blevet skidt på den her omgang. Ej, nej, nej, Ej, Det kan nok. Nu ved jeg ikke, at vi er en thailands-tur og går, så <laughs> <laughs> to soon. Ej. Jeg elsker der meget røjskæl. Hvad så det? Vi går videre til det næste spørgsmål. Oh, ja. øh, ah, for hvad skal vi spørge om? Åh, oh, apropos Valentyn, der er en der skriver... Øh, øh, får man ikke sindssygt mange tilbud fra kvinder, når man spiller fodbold. Hvis nej, så vil jeg gerne give dig et. <laughs> no shit. Det er, er skadet. Er det ikke, altså, hvordan ser sådan en indbakke ud hos dig? Altså er der generelt noget fodbold? Er det ikke bare sådan noget, hey, hvad så er du ude eller hvordan hvordan foregår det? Jeg har jo ikke rigtig sådan, så meget sociale medier eller. Nej dating eller og noget nej, noget nej, nej, Men, øhm, øh, jeg ved sgu ikke. Jeg ved ikke, hvordan normalt, normal, altså sådan, folk, der ikke er fodboldspillere, rigtig. Mm. Jeg tænker, at det er lettere at score, hvis ikke man er fodboldspiller, fordi så kan man rende ud hele tiden. Nej oh, ja, selvfølgelig. Mm. Ja. Men er det, er der, der er jo en gruppe som ret godt kan lide, eller sådan, der er meget interesseret i fodboldspillere, har jeg sådan ligesom øh, oplevet. Hvorfor kigger du på mig? Jeg kigger, jeg kigger bare her. altså. <laughs> Men er det ikke rigtigt? <laughs> jeg ved ikke, hvad du spørger mig nej. Okay, men jeg mener bare, der er sådan en stor gruppe af kvinder, eller i hvert fald mange, jeg kender også, der er sådan... Jo, sikkert, er rigtig godt kan lide fodboldspillere. Men er det ikke bare en uh, generel ting med forskellige typer af kendte mennesker? Jo, det er, er det lidt til musikerne og lidt skuespillere. Jeg forsker ikke nogen, men, uh, Nej, du er heller ikke i de kategorier nej, lige nævnt. Tjek. Det er jo svar nok. Ja. Du tjekker ikke rigtigt med indbakken, men, uh, men der er der nok nogen, der hiver noget hjem på det ja, yes. Det har jeg hørt. <laughs> <laughs> Der er en, der spørger, om du fejrer Valentins. Nu er vi jo i den dag i dag. Det er om jeg, er et om dag. Jeg ja, det er i dag. Jamen, jeg har, du har ikke nogen at fejre den med, så nej, jeg fejrer den sgu ikke. Satans. Mm? Skal du fejre Valentins dag i dag, Andersen? Nu, når vi lige er det, øh, det skal jeg faktisk. Ja, hvad skal ja. du? Jamen, prøv her. altså... Jeg skal skue øh, op i, i Tivoli-hotellet øh, Stix Sushi. Uh-ha. -huh. Fint. Yes og så har jeg ikke mere at sige til det. Nej. Så det skal jeg. Det er dejligt. Yeah, det ja, det bliver hyggeligt. Perfekt. Vi er meget friske. <laughs> øh, der er en, der spørger øh, om karrierens højdepunkt Så so far. Jamen, altså, det er nok det er nok øh, sidste år, øh, hvis vi tager sådan... Altså, som en sæson, så vandt jeg det tyrkiske mesterskab, mm. og jeg blev øh, topscorer på, på, på det hold, der vandt, ikke? Og det var en, en, en stor sæson. Og, øhm, og første gang, det holdt vandmesterskabet i 38 år, og jeg har aldrig oplevet sådan en faring før. Det var, det var en kæmpe oplevelse. Øhm, og så, så har der også været nogle store med landsholdet. Altså, der har været både den der EM-slutrunde, som var en kæmpe oplevelse at være med til. Øh, så var der den personlig for mig, som var stort med, den, øh, med en kamp i Frankrig, øh, hvor vi vandt 2 Jeg lavede to mm. mål, og den var der også mange, der ligesom har lagt mærke til, øhm, så, så der har været lidt forskelligt, men det er heldigvis det mest er kommet her inden for, øh, for kort tid, synes mm. ja. det er sådan en ret komprimeret periode, ja. hvor alting ja. er ligesom bare ja. virkelig gået godt, ikke? det sidste, så, sidste års tid, eller sådan noget, ja. to år. Vi kan lige til den, så er der en, der har spurgt, om du er værd at bruge penge på i drømmehold. <laughs> <laughs> øhm, ja, men der er, lige, øh, der er faktisk lige kommet ud i dag øh, en lille nyhed om, at jeg har en lille, lille fiberskade, så jeg er ikke med i de første par oh, kampe, eller shit, den første shit. kamp, så, så man skal nok lige vente med at købe mig, til, øh, til jeg er klar. Øhm, og derefter, så, så tror jeg, at alle pengene er værd. Mm. Jeg har hørt, at jeg er den dyreste i det spil fra en af mine venner, som har købt mig og sagt, at nu bliver jeg til at og så, og, og give altså, yeah, lidt igen, ikke? <laughs> ja. fordi altså, han har sat alt <laughs> på den der. Øhm, så... Så jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg har hørt, at jeg er dyr derinde, men jeg tror, jeg tror, at pengene er værd, så snart jeg er skadesfri om et par uger. Mm. Man skal lige holde lidt igen med pengene, men så skal man ellers bare klikke ja. det. Lige et hurtigt spørgsmål, inden vi går videre til ja. den sidste. Øh, hvilken landsholdssang er din yndlings? Der er jo mange. Ja, ja jo, men ja, altså, jeg synes, der er rigtig mange, mange gode. Hvad øh, sætter du øh, selv på? Hvad kan du og lide? mange dårlige. Ja. Hvad, hvad de er de dårlige først? Jamen, der er jo den der med, med Birte Kær, ikke? Hvad er det, den hedder med... Øh, <laughs> Ja, <laughs> ja, den røde på sådan så nej jeg har ikke lagt i men hvad fanden var det var det med og vi skal langt tilbage til ja, den. Okay. ja. Okay. det er rigtigt jeg siger at noget med, siger man at, noget ja ja altså nu kan jeg ikke huske hvordan den helt går. Ja. Øh, men men det tror jeg men den var dårlig ja der er der er et par dårlige men men altså jeg synes recepten er god ja ja rigtig god mm. øh, så synes jeg faktisk også at øh, der, jeg synes skuldrengens her til øh, den til øh, EM var var rigtig god. Jeg synes også, han lavede en god tv og jeg synes også, at Christoffer lavede en god en her til TVM. Øh, Hvordan til foregår det, når der kommer sådan en sang ud? Er det sådan, i når I er samlet, hører I så sådan... Ja, men øh... der er jo altid en øh, officiel sang, ja. som vi også lidt er inde over. Ja. Øhm, og det plejer jo så altid at være den, der er mindst populær. <laughs> så plejer det at være. Ja. Og så er der altid nogen, som, som laver en, øh, øh, som så lige pludselig bare den, der er populær, ikke? Og bliver den, den rigtige... Mm. Øh, ja. mm slutrunde sang, ikke? No, no. Øhm, og jeg synes, jeg synes bare, det er fedt, der er mange øh, gode forslag, og meget kreativitet. Mm. Altså... Sidder det, I lige og øver sammen, den, I ligesom i en år, så en lige, Ja, men vi lige... kommer ud, vi har lavet, jeg har lavet et par stykker nu, efterhånden, jeg, vi laved, jeg kan huske, jeg har lavet en med Thomas Helmi, mm. hvor vi var Nå, ude og ja. synge lidt i omkvædet, der Fik en lille koncert af ham også, og, og sådan noget, ikke? Og det var pissegodt. Ja. Øh, og så har jeg været ude med øhm, Alphabeat. Og ja, den, lavede, den kan jeg godt huske. Den ja. var dårlig. Ja, ja. Var den ikke det? Jamen, øh, det ved jeg ikke. <laughs> jeg husker, den var det lidt dårlig. Det var ikke dårlig. den bedste af dem, der blev lavet til den slutrunde, synes Nej. jeg. Det må jeg give det ret i. Ja. Men, men der var også der var, der var hård kamp. Altså. Ja. Der var... Hvem af jeg synger bedst? Altså, når jeg er på sådan en omkvade der? <laughs> Jeg ved ikke, hvem der synger best, men den, der bedst kan lide at synge, det, det er Kasper Smeichel. Altså, han, ja. han, han, han har guitar med i samlingerne, ikke? og sidder og... <laughs> og jammer. Og, hvad det? Ja, ja, men så sidder han og jammer i kvarter, og så lige pludselig så, så stopper han, når han får ondt i tommelfingeren. <laughs> altså, og det lyder hyggeligt. Ja. Det er en lejerskruelstemning. Ja. Fuldstændig sådan rundt om en bål. Ja. Mm. Ja, det er også nogenlunde der, hvor man er ved at være træt af at høre på ham. Så det, <laughs> det er fint nok. Sig nu, Smeichel stopper. Ja. Vi gider ikke. Prøv her, vi prøver lige at... Ja. Ja. Vi skal til dagens sidste efterlysning. Ja. Og det er en, øh, det er en SOS. Øh, det, er, det er gået amok. Der bliver stjålet noget fra øh, Superbrosen i Martin. Hvad hedder den? Gærlev, ja, men jeg lader mig lige rette jer. Det i Gærlev. Superbrosen? Sorry, Martin. Det er, i Det er helt i orden. Prøv at sætte sæt ind i, at i sagerne. Hvad, hvad sker der i, i dagligbrugsen? Jamen, den er, den er helt galt i dagligbørsen her i Gærlev. Der, der bliver normalt stjålet mange ting her i butikken, men øh, de sidste par måneder er der sket noget meget mærkeligt ja. her i butikken. Der bliver stjålet noget hos os, som, øh, som der ikke bliver stjålet de fleste andre steder, forestiller jeg mig. Mm. Men ude på vores kundetøj forsvinder børsten jævnligt fra kundetoilettet. Ja, lækkert. Og det er begyndt at undre, hvem der, der så den her toiletbørste. Simen. Så det er et toilet, hvor man, hvis man lige <coughs> retter rundt og køber sin dagligvarer, man tænker, jeg skal skulle lige ud til en gang, Låner jeres toilet, så nogen børste med. Lige præcis. Ja. Den forsvinder nogle gange flere gange om ugen. Okay, det er så gralt. Og Martin, du er jo øh, faktisk ja. en ret stor tiktoker og rapporterer dagligt for øh, dagligbrusen i Gjærlev. Og Gjærlø. ligesom opdaterer, er, hvad, hvad, der, hvad der sker. Hvad der sker herude. Der og det... der sker mange ting. Hvad er din rolle lige der? Hvad, hvad, hvad, hvad er din... Øh, ja, er du sådan en... Jamen dig? altså min rolle her i, i dagligbrusen er, at jeg, jeg er egentlig er ledertrainee, elev herude. Mm. Øhm, og så fortæller jeg, hvad der sker herude i hverdagen på min tiktok. Og det er der rigtig mange, der, der er vilde med. Ja. Er, du ved at kigge, er du på TikTok overhovedet? Nej, Nej. Nej ikke endnu. Nej. Det må jeg det stadig nu. Nej, det er helt, ja. skidt. Det er det er helt, helt. skidt. Det er helt skidt. Ja. Ja. Ja. Men øh, Martin, så vil du ligesom tage, tage sagen i egen hånd, og så har du jo øhm, ja, så ligesom forberedt dig lidt. Det er lige, hvad jeg har. Ja, fortæl. Det er lige, hvad jeg har, fordi så snakker jeg med min chef, Thomas hernede, og jeg siger til ham, at der er noget helt galt med den her toiletbørste ude på toilettet, og vi har problemer med noget alkohol, der bliver stjålet, og sådan nogle ting, så vi har investeret i nogle alarmer til vores spiritus, der bliver skjoldet i butikken. Ja. Og jeg snakker med ham og spørger, om vi ikke skal sætte en alarm på toiletbørsten. Og det har vi så gjort. Ja. For at finde ud af, hvad der sker, inden på det her kundetoilet. Hvad, hvad, hvad koster sådan en uh, toiletbørste, nu om dagen? Jamen, den koster jo ikke særlig meget. Vi skriver den jo bare nede. Den koster nok 50 kroner maks. Hvad ja. koster en alarm? Ja. Den <laughs> koster nok noget mere. Men det er simpelthen... Uh, Hvem, der stjæler, den er ikke til at vide. Nej. Okay? Har der været rotter i fælden indtil videre? Ikke nu, Det er jo ikke mere end et par dage siden, at okay. vi, vi satte den her fælde op inde på toilettet. Men altså, toilettet her i dagligbussen i Gerlev er mere befærdet end, øh, end toiletterne på hovedbandegården, kunne jeg forestille mig. Der er nogle gange længere kø ind til toiletterne, end der er ved kassen herude. Nå, det er Det skal vi også tænke lidt over. Er det er jo ikke til at vide, om der, der, hvad der sker derinde, men der, der sker et eller andet, der, der i hvert fald er mærkeligt. Der er noget helt galt. Øhm, det er jo en god service i her synes jeg. Ja, det vidste jeg ikke. Det har vi altså ikke ja, her det. over i København, tror jeg. Nej, overhovedet ikke. Nej, nej, nej. Men herude ved så gerne Gerlev, der har vi simpelthen en kundetoilet. <laughs> Men det kunne, være, det kunne godt være, at vi skulle lukke det her kundetoilet, fordi hvis de sælger toiletbørsten, hvad, hvad, hvad sker der så ikke derinde? Ja. Er øh. det? <laughs> Martin, har, altså, nu er det jo lidt lokalt, jo, og folk kender hinanden gået fra. Ja, det er det. Har du, øh, altså det ikke fordi du skal udlevere nogen, men har du sådan nogen i... Nej. Altså, ja, man skal jo aldrig, aldrig dømme ah. en bog på coveret, vel, men man har haft nogle i tankerne, det har man altså. Ja. Også, der er nogen, altså, der besøger toilettet oftere end andre. <laughs> Lige står og kigger det. Er du sådan, der går sådan med fiber, og så kigger sådan ondt på nogle af de der, der står i kø en gang imellem? Ja, man bliver jo nødt til at, man nødt til at være vågen, når sådan nogle ting de sker. Ja. Men, øh, men vi, har ikke, vi har ikke taget nogen endnu. Er det sådan en alarm, jeg har fået på, hvor den så bipper, når han går ud med den? Ja, lige præcis, når, når man går ud Så kan fange ham. Og... <laughs> det er det, jeg ikke havde, <laughs> ja, det er ikke så, Jeg kan heller ikke forstå, at det er en brugt toiletbørste, der ja. står derinde. Der må være en, en, en sådan stor samler, der har sådan en rejol med dagligbørsens toiletbørste. <hørgård> øh, ja, det er faktisk super ulækkert, Martin. Ja. Øhm, nu kan jeg da godt forstå, at ja. I gerne vil komme det problem til livs. Mm. Det er lige, hvad vi vil. Ja, kunne det, være en af, altså, kunne det være en af de ansatte? Har du tænkt over at kigge i egne rækker? Altså, det håber jeg jo selvfølgelig ikke, at det er. Men, øh, men den teori vil det er jo selvfølgelig ikke Nej. Nej. Man kan blive overrasket. Ja. Jeg er før blevet overrasket. Martin, øh, prøv at høre. Vi, øh, nu er det i hvert fald ude her også. Hvis ja. nogen har skulle set noget, øh, så, så rapporterer vi tilbage til dig. Og så må du gerne vende tilbage, når der ligesom øh, kommer en lille... Ja. Når der fælden. er en opdatering, ja. øh, så følg med på TikTok, så, ja. så kommer det. Og Martin, hvad hedder du på TikTok for folk, der gerne vil følge med i dagligbrugelsen i Gerlev? Ja, det hedder Number One Albino. Der kommer opdateringen. Sådan. Number One Albino? Ja. Okay. Lige præcis. Fedt. Martin, tak fordi du gad at, at være med. Det var så lidt. Det er godt. Hej. Hej. Hej, hej. Altså, det er nærmest en true crime, ikke? Jamen, det er pisulækkert. Ja, det er sgu ikke rart. Altså, fordi jeg tænker lidt, ikke? hvordan frakter man den ud? Ja, ved, der er noget taskeværk, måske. Og så... Jamen, den er, jo, den er jo brugt. Måske går personen kan lige sådan noget. Ja. Ved, ikke. Vi lader det ligge der. Andreas, sidste spørgsmål. Der er en, der spørger, bliver man ikke, helt, bliver man ikke træt af hele tiden at kigge på det røde-hvide flag? <laughs> altså, du ved, nu ser du selv, hvis du er hele byen og sådan. Og oh, har jeg fucking set ej, det fag og hørt ej. de sange tusindvis <laughs> lige så gange? Nu det gider jeg ikke, mere. Det man ikke. bliver man aldrig træt af. Nej, det gør man sgu ikke. Ja. Det er fantastisk, altså. Det er jo altså det, det, er jo, det er en kæmpe oplevelse hver gang og, og vi spiller jo også ret sjældent landskampe. Vi har de der samlinger en fem gange om året, eller sådan noget og så, så kan det være, at der være der en slutrunde øhm, øh, og, og man når aldrig. det bliver man sgu aldrig træt af det gør man ikke det er, det er specielt. Så folk skal blive ved med og flage det skal de. Og det er de. <laughs> det hjælper det hjælper altså, det hjælper på øhm, det er på motivationen og på, på det hele, jeg tror at alle, selvom man er, jeg har været med i 10 år nu, jeg, jeg, jeg bliver aldrig træt af det. Jeg har en ting på nogle gange, når jeg går på banen. Hører I så nogensinde sangne? Altså, eller er man så meget i en boble, at nu skal bare... Altså, oplever man egentlig stemningen? Ja, det gør man. Det gør man. Altså, min, min, mm. øh, min, min oplevelse er lidt, at jo større stadionet er, jo mindre oplever man af sådan at, at så altså, oplever man sådan en tilråb og sådan noget, hvor det bare bliver sådan en eller anden stor masse, mm. er, og man har svært ved at høre sangene og sådan mm. noget, men når de der helt små stadion, som man kommer ud på en eller anden i en pokalkamp, hvor ja. man kan høre en eller anden, der står lige ved siden af, ja. og så <laughs> faktisk... over et eller andet og <laughs> sådan det er lidt mere sådan ja. en, øh, Det kan være lidt sværere nogle gange, øh, men, men altså, jeg synes, at, jeg synes, at øh, når, man, øh, når man er til landskamp i parken, så, så kan man godt øh, genkende, de der sange der, og, og øh, det, øh, altså, ja, det giver jo noget, noget stemning, jo. Det mm. gør det. Mm. Yeah. Det var faktisk, hvad vi uh, nåede i dag. Det var det. Jeg håber, du har hygget dig, mm. selvom du ikke helt vidste, hvad det gik ud på til at starte med. <laughs> Jamen, øh, jeg har mig rigtig meget. <laughs> jeg, jeg synes også, at altså, det, det, øh, det her program her, det har et, altså, et meget uh, passende navn. Ja, synes yeah. jeg, præcis. præcis. Det er meget god overskrift, ja. både på indholdet, men også sådan... Temaet. Ja. <laughs> Andreas, vi er for hvert fald glad for, at du øh, gad at kigge forbi. Mange. Og vi ønsker dig et muligt held og lykke ja. med alt, hvad du øh, foretager dig. Jamen, tak, og lige med. Emma, hvis man har en efterlysning? Så skal man skrive til os på Instagram, der hedder vi Helt Væk Podcast. Hvordan går du med TikTok-profilen? Ja. Yes. Tak for i dag. Hey. Hej. Hej.